Bimilatama bostean diada, baigoriko letrakariak doni bane gara zirateri man nahi zantzitustelarik aldudeko bulegoan bezero kopurua apalduz zoala zioten postako arduradunek. Argumentu berarekin, bi atera aurkeztu aurkestu dizkiote aldudeko erriari posta zerbitzuen atxikitzeko. APC edo erriko posta agentzia baten sortzea, herriko etxian berean, edo zerbitzuak erriko komertsio baten esku uztea. Bert Les services vont quasiment être maintenus parce que les propositions qu'on a dans les points relais ou dans les APC sont sensiblement identiques aujourd'hui à ce qu'on avait avec possibilité d'avoir une amplitude horaire beaucoup plus grande. Donc, euh, enfin, peut-être pas, si euh, peut pas si grave que ça, après c'est sûr, ça reste un serviz public a euh, proprement parler qui dispara, qui evoluía en tout cas. Michel Hernaga, urepelekoa uzapestaren ustez ordea, bezero kopurua apalduz baldin badoa, postako zerbitzuengatik da. Beti txipitzen ari izan dira berak, Gero maita gaurikun lau ara txaldez idik eta zonbaitorenez bakarrik. Uh, beti ertsitzen marimanuzu ola zirbitzua. Halainan gero tagutio izanen da. Balitz lau egunez edo boste egunez hastean idikia... Uh, eta egunusia guzia, pertsatzen dut, jende gehi hau, jende postara. Aregira gira alde batetik bon, jendea karra zinaiz, jendea hemen biziara zinaiz, a, gaztiak hemen koka daitezen eta guzia, eta demora berrean zerbiteo publikoak duaitia or, iruditxarra areken gira. Aldudeko herriak, urepele eta banka, hauzo herriekin, bainan ere, herriko bi komersantekin hartuko du erabaki bat hemendik laster. Jakin behar da ala ere, bi proposamenak baztertzen baditu, postak ez duela legez autetxien onespenik gabe aldudeko bulegoa esten ahal.